Не належав до того типу людей із відверто злочинними нахилами, про які кажуть, що про них завжди в'язниця плаче. І якби того дня його пневмо молоток не натрапив на старе сховище, то невідомо, чи мав би він коли-небудь непорозуміння з законом. Як же це так, начебто чесна людина і раптом убивство, із корисливих мотивів, розібравшись у прокуратурі, Зрозуміли, що характеристика на Лагоду мала лише зовнішні ознаки об'єктивності. В ній не було головного оцінки його життєвої позиції. За своєю ж життєвою позицією Лагода був користолюбцем. Він справді не завдавав клопоту начальству, оскільки тут не зачіпали його особисті інтереси. Працював, не шкодуючи себе. Траплялося на трьох роботах водночас. Закінчить одну зміну, заступить на другу, а вночі сторожує, відсипався у трамваї, а під час відпустки їхав у заполяр'я за північним коефіцієнтом. На перший погляд може здатися, що це заслуговує поваги, працездатність людини не вкладається і в добу, але, незважаючи на те, яка користь від напівсонного працівника, спонука тут єдина і давня пожадливість. Під час повторного обшуку у Лагоди описали таку кількість речей, нібито йшлося про запаси промтоварного складу. Ні, крім тих перснів, що прикрашали його дружину Катерину Федорівну, коштовностей вдома більше не виявили. Він переховував їх в іншому місці і видав лише наприкінці слідства. Нарахували 300 комплектів постільної білизни. Особливу ж пристрасть лагоди мав до килимів. Вони були всюди, хіба що тільки не на стелі. Знайшли один навіть у гаражі, де тримав свої жигулі. Килим антикварний, величезний, розміром 8х10. Для чого такий? Пожадливість, що вже не була хворобливих форм. Випадок, на жаль, не єдиний. У цьому ми ще пересвідчимось. Найбільше вражали книги. Книг багато, переважно у дорогих оправах. Мабуть, за ціною він їх і добирав. Створювалося враження, що книги щойно здрукарні. Це були не книги, а лише спосіб зберігання грошей. Комірку у квартирі Лагоди освітлювала кришталева люстра. Усі, хто його знав, свідчили, що Лагода був чесною людиною. Здавалось, копійки чужої непривласники. Та ось з'являється перша ж серйозна спокуса, і він одразу ж надломлюється. Під ударом пневму молотка сховище розкрилось, і його водночас побачили Лагода і Буренко. Професор відразу ж все зрозумів. Сподіваюсь, ви негайно повідомите міліцію. І попрямував до ліфта. Щось у виразі обличчя Лагоди йому не сподобалось, і вже натиснувши кнопку виклику, він голосно сказав, «Повернуся з Москви, перевірю!» Це і коштувало йому життя. На роздуми у Лагоди залишилось кілька хвилин. Рівно стільки, скільки потрібно було Буренку, щоб піднятися на сьомий поверх і опуститись вниз. Повідомити міліцію або... Перед жодною чесною людиною подібні альтернативи взагалі не існувало б. Тільки не Лагоди... Він вирішив, що 25% йому замало, хоч він і не витратив би їх за все життя. Про що думав, чекаючи, поки опуститься ліфт? Може, про відкритий рахунок у банку чи кришталеві люстри? Отже, працьовитий і чесний Лагода наважується на те, на що наважиться не кожний рецидивіст. Пожадливість попилила його. Не речі для життя а життя для речей. Дружина чоловіка, якого ніколи не існувала. З першого погляду. П'ятирічний Вова Гайдучок, який влучив у вікно кімнати муз виховання, був настільки недосвідчений, як правопорушник, що навіть не спробував знищити речові докази. І ось, міцно затиснувши у кулачко рогатку і втупившись у портрет Моцарта, він чекає наслідків попереднього розслідування. Найімовірніше йому буде пред'явлене обвинувачення у тому, що він завдав шкоди державному майну і порушив громадський порядок, що може спричинитися до виклику батьків. Проте завідується дитсадком Надія Дмитрівна Трифілова, яка негайно була викликана на місце події, поставилася до гайдучка більш ніж поблажливо. Вона лише з докором подивилася на нього, що згодом дасть підстави. За Завгоспові Манько засвідчити на слідстві. Надія Дмитрівна ставиться до дітей невимогливо. Вона взагалі не має педагогічного хисту і зловживає службовим становищем. Але це буде згодом. Що ж доволи гайдочка, то така завідувача його цілком влаштовувала. Він прожогав вибіг з кімнати і вже через кілька хвилин про все забув. Та коли б гайдучок міг осягнути явище в їх взаємозв'язку, то одразу зрозумів би, чому йому сьогодні так поталанило. Справа в тому...